János apostolnak közönséges első levele. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, Közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs mi bennünk. Én fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szó szólunk az atyánál az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat, ami vétkeinkért, de nem csak a milyenkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Atyám fiai! Nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, a világosságban marad, és nincsen benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok nektek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot! se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszik, Megmarad örökké. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvaló legyen felőlük, hogy nem minnyájon közülünk valók. És nektek kenetetek van a szentől, és mindent tudtok. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi vé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvaló lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. A bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta őt, Sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim, senki elne hitessen benneteket. Aki az igazságot cselekszik, Igaz az, amiként ő is igaz. Aki a bűnt cselekszik, az ördögből van, Mert az ördög kezdettől fogva bűnbe leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő Atya mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét, és miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvérei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy által a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atyafiát, a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atyafiát, mind embergyilkos az. És tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettük. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket ami mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte, ami szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten, ami szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad abból a szellemből, amelyet nékünk adott. 4. rész Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak é, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamely szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most e világban van már. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Azok a világból valók azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri az Istent, hallgat ránk. Aki nincsen az Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét és a tévegésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretett. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott minékünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, Mert a félelem gyötrelemmel jár, Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga fiát is. 5. rész Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Isten szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ez az, aki víz és vér által jöv vala. Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel, és a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a Földön. A szellem, a víz és a vér. És ez a három is egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyság tétele nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amelyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hit abban a bizonyságtételben, amelyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyság tétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizodalom, amellyel hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atya fia védkezik, de nem halálos bűnt, Könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel védkezik. Van halálos bűn, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, de van nem halálos bűn is. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem védkezik, hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiacskáim! Oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen.